A ZÖLD ABLAK Ezután következett el utam legkülönösebb, legkifejezhetetlenebb szakasa. Megkísérlem szavakkal megközelíteni, noha a szavak szilárd határai közé nem férnek be a határtalan színek, árnyalatok, s a dolgoknak az az ijesztő intenzitása, amely lényege az asztrálvilág alacsonyabb sítjainak, ahol a szenvedélyek elnyomott összönök gyökerei terjengenek. Az Asztrálvilág magasabb síkjairól, ahonnan az értelem hívja elő gyöngét, csodálatos duálpárját, s násukból az intuíciós, a művészetek remek művei születnek, majd később szólok. Tudatom és egész valóm a halál pillanatában, mintha megfeszült lánc végéről szabadult volna fel, visszapattant Korinna mellé. Fogja voltam még mindig vágytól fekélyes Asztrál testemmel, amelyben az érzéki éjség emberi fizikum számára elképzelhetetlenné fokozódik. Az érzékek emberi idegzeten túli millió voltos áramkörökké lesznek. Ez az asztráltest az anyaggá sűrűsödött, véges és labilis világmorzsáiból táplálkozik, örökké kielégületlenül. Odaláncolódtam tehát a légióhoz, amely Korinna testének hőtárasztó, vörösen parázsló kohóját gyűrűzte körül, tüzét a vágyolajával táplálta, és karmos ujjakkal gyűlölködve osztozott a rajta átsákmányolt gyönyörkoncon. Láttam Korinna életét. Egyetlen pillanatától nem tágíthattam. Akkor sem, ha szörnyűködve el akartam fordulni tőle. S hozzám kötve, Velem járta e pokoli gondolataim, vágyaim, bűneim démonnál lett ordas serege. Jelen volt már a fekete boszorkányfarsangon a szép Márszel is, akit az akasztófa kötele szorított testéből, és kékesfehér, iszonyú hullarccal, mérhetetlen kétségbeeséssel ott keringtek rabbálet alvilági holdakként lepítr és lelkének szerencsétlen társa Rozali is. Korinna sorsa pornografikus rémregényként pergett előttünk, minden részletében megvilágítva a fizikai lét hatalmas színpadán. Öltözött, vetkőzött, állarcot öltött, kacagott, sikoltozott, hazudott, pusztított, szeretkezett, ivott, kártyázott, marakodott, minden pocsolyába belehemperedett, minden romlásból, minden indulatból harácsolt testének. De a fogantyúkat, a rámeredő démonok kezelték, mint marionett figurák végtagjaihoz kötözött vékony szálakat a bábjátékos. Az összjáték egyre tökéletesebb lett. Korinna szívós teste jól bírta a kicsapongást, mert lelke még tetszhalott volt benne. Vagyona, szeretői bármennyire támogatták, ijesztően leapadt az eszeveszett kártyacsatákban és a szerelmi vámszedők keze alatt. Méhet teljesen meddő volt. Élet és kapcsolódás elől eltorlaszolt kapu. Évei sorra lángoltak fel, és ellobogtak, mint a szalmaláng. Martin Alé szívósan kitartott mellette, és ő is szívesen megtűrte, mert elszánt, semmitől vissza nem rettenő romlottságában, megérezte rokonát. Alé sohasem vett részt testileg a szeretkezésben, csak jelen volt. Düllett, olajos, vörös párában égő pillantása mindennél jobban felkorbácsolta a Corinnát. Belevonta a legajosabb a hanáliákba, hálószobájába zárkózott vele egyedül, és testével, mocskos szavakkal, deasszisz pornografikus könyveinek mérgező mondataival ingerelte. De Alé szilárd maradt. Ez a vérmes ínyenc, ez a hamis játékos, aki külön romboló elméletet gyártott a bűn szépségéről és egyedül üdvözítő szükségességéről, aki mindent kigúnyolt és mindenen nevetett, áttörhetetlen falként állt a Korinna ostromát. Addig biztatta, hízelget neki, bírálta, tanácsokkal látta el, megzsarolta, nem tágított mellőle, ha fürdött, minden testrészéről ügyes, cinikus, de verseget rögtönzött. Míg korinnát kezdte őszintén érdekelni, jobban érdekelni mindenki másnál. Állé félelmetesen okos csirkefogó volt, mindent meg akart nyerni, És ezért nem sajnálta évek kitartó munkáját, fegyelembe törte heves latin vérmérsékletét, elfojtotta sóvárgását korinna iránt, legyőzte bosszú vágyó féltékenységét és irítségét. Végül elérte, amire törekedett, Tévedhetetlen módszere és teljesítménye imponáló volt, még akkor is, ha rossz cél érdekében vitte véghez. Korinna, a kiéheztetett, lenyűgözött, megbabonázott Korinna, aki elé oly sokáig megtagadott ölelésében sohasem ízlelt csemegét sejtett, Léprement. Alázatosan kihajított a zserment, kevésbé veszélyes rossz szellemét, aki a maga módján feltétel nélkül hű volt hozzá, és nyilvánosan összeköltözött Mártin Aléval. Kiszolgáltatta neki hálószobája és kasszája kulcsait. Alé nem maradt adósa meglepetéssel. Tudta, szép ragadozó ketrecének kapuját őrzi, amely, ha feleszmél, ki akar törni szabadabb vadász területekre. Amilyen módszeresen, szívósan bekerítette és leigázta Korinnát, olyan tervszerűen tartotta rapságban. Pénzét, ruháit elzárta, barátait kiutasította. Ha Korinna tombolva lázadozott, majd módját ejtette egy-egy rövid szökésnek, brutálisan, könyörtelenül megverte. Annyira, hogy Korinna napokig az ágyat őrizte utána, csodálkozva, megrettemve és titokban elbájoltan. Alénak nem voltak illúziói. Tisztában volt vele, hogy egyetlen férfi, ha még olyan szenvedélyes és ötletes is az ölelésben, nem lehet elegendő Korinnának, tehát a perverzió olyan mélységei beragadta magával, hogy Korinna nyöszörögve, összezúzva kegyelemért könyörgött. Második és legijesztőbb meglepetése Korinna vérének megfertőzése volt. Álé csúf pattanásai nem keltették fel a gyanúját, annak, aki sohasem szemével és agyával figyelte az embereket. A betegség azután rést ütött lelkének érzéketlenségén. Mikor a kor roncsolása eluralkodott külsején, alig múlt negyven esztendős. Eszeveszett életmódja amúgy is gyorsabban égette, mint bármelyik asszonyt, de míg egészséges volt, megvívott az idővel. Ruhamos előregedése, bomlása a bőrénél kezdődött. Feszessége meglazult, száraz, vörös foltok, kiütések ütköztek elő rajta. A szeme alatt sötétlő, kélyes árnyék, kék zacskó vádusszatt. Keblét már nem mutathatta hivalkodó leplezetlenséggel, mert tartóizmai elpegyhüttek. Szemében a tudatos szépség parázsló örömét, fakó, zavaros ijettség váltotta fel. Gyullata gínyében megmozdultak, majd kihullottak a fogai. Foghúsa mandulái gennyedni kezdtek. Hangja rekették kopott, solló feketén fénylő, az élet villamosságától pattogva szikrázó haja, szürke halott kócá lett. Kikopott vagyonából is. Alé, akit szintén fogatlan kopas sebesnyakú aggastjánnál rombolt a Luez, pénzének és ékszereinek utolsó roncsaival megszökött tőle, egyedül hagyta nyomorával és tanács talanva de nem csak ő el mohó tolvaj kezéből a szépségtől, egészségtől, vagyontól megfosztott üres hüvelyt. Démonai is elfordultak tőle, mint egy végképpen kihasznált, szemét dombrahányt géproncstól. Korinna senkinek sem kellett többé. Undorral vegyes borzadással kerülték el az italtól tántorgó, fekélyes koldusasszonyt, aki reket hangon alamizsnáért könyörgött. 90 éves anyukának látszott, pedig 50 évét sem töltötte be. Csak a szép Márszel nem tágított mellőle. Rejtélyes, eltéphetetlen szálak kötözték rothadástól foszforeszkáló teste mellé. Lepétrt és Rosalit, sorsuk külön törvények kilendítette valahová a hűlő tűzgóc mellől, hogy új testekben tovább keressék a vezeklést, egymást, önmagukat és a megváltást. Én pedig... Megrázó átélés volt, és szeretném ezt a szót megtisztítani minden ráttapat salaktól. Magasztos. Csak homonkulusztól való szabadulásom élménye hasonlított hozzá, bár ez a folyamat lassúbb volt, emberi számítás szerint évekig tartott. Korinna szépségének... Szexuál mágiával testének széthullásával egyidejűleg siklottak le rólam a szálak, amelyek hozzá s -e vak szenvedéhez kötöttek. Nem csupán azért, mert elvesztette fizikai varázsát, hanem mert előttem lejátszódó, elevenen való errothadása egy ógörök beavatási misztérium lápisvasaként égett a lelkemben. A mulandóságnak, minden forma szétesésének, a legdiadalmasabb szépség roncsáválásának tragédiája ferrázott asztrálkábulatomból. Megértettem a testi gyönyör, az önmagáért való kéi reménytelenségét és káprázatát. Megértettem az érzelmek, az érzelmességek izzó tűzi játékának halálos veszélyességét, anyagnemző, mélybe húzó sátáni lényegét. Megértettem, de ez csak egy szó, erőtlen és mindenkinek mást jelent. Úgy értettem meg, hogy ezzel a felismeréssel lehámlott rólam a kötés, amely csak addig bilincselt gúzsba, amíg hittem benne. Ellenszegülve, megfélemlítve, de hittem. Erősebben, mint Istenben. Ez a tévhitem összeomlott. A hő remegő Fátámorgánáját széttépte a megismerés hűvös, tiszta szélrohama. Mert minden szenvedés, kötés, szerelem, Rémület, nyomor, betegség és halál, csak képzet. Addig van ereje, míg hitünkkel, gondolaterőnkkel anyagot, testet adunk létéhez. Felismertem, megértettem, lényegében és minden konzekvenciájában, és ezzel kimondtam valódi nevét az astrális szenvedénynek. Mint ahogyan kimondtam egykor, homunkulusz valódi nevét, és ezzel úrrá lettem fölött. A fizikai és az asztrálsík alacsony rendű kötelékei leszakadtak rólam. E két világban szabaddá váltam. Korinna testében, amely az asztrálsík legmélyebb pontja volt, feloldottam a csomót, amelyhez vakon bekötött szemmel kell elbotorkálnia mindenkinek. A dolgokat egyedül belülről lehet átélni. Azonosulni kell velük, hogy minden lehetőségükkel, veszélyükkel magunk mögött hagyhassuk őket, aki áthaladt az alvilágon, az megszabadult a pokoltól. Aki azt hiszi, egy vékony pallón átsétálhat fölötte, az mindig belezuhan. A bárányok, Lepitr, Rosalie, Bané, Boisson és a többiek mind ott egyensúlyoztak szédülve, de hetvenkedve, el lebegő, hajmeresztő hídon, és úgy gondolták, meg sem állnak a mennyországig. Tévedtek. Lepétr és Rozali homlok beleestek a legtűzesebb katlamba. Szánalom fogott el, ha arra gondoltam, micsoda átéléseken át találják meg majd a kivezető utat. Varázslatos állapot volt ez. Annak a kegyelemnek pillanata, amelyhez annyi téves és nevetséges emberi elképzelés fűződik. A kegyelem egyetlen értelme a törvény, amely a rosszat gyógyszerré változtatja amely a bűn, a halál, a fájdalom mélypontját kiindulássá teszi a megvilágosodás felé. Egyetlen lépést nem tehet, egyetlen tartozást nem takaríthat meg, egyetlen terhet nem vehet le az emberválláról még Isten sem a többi közül való veszélyes kivételezéssel, mert akkor a meg nem járt út szakasz a fehér folt marad a lélektérképén. Átéléssel ki nem töltött, veszedelmes rés amelyen bármikor újra benyomulhat a sötétség. Két kulcs a kezemben volt, Hermész két kulcsa, s hiányzott a harmadik. Az asztrálvilág démonai nem ijesztettek és nem bírtak le többé, mert nem féltem tőlük. Tudtam, létük tőlem függ. Én vagyok teremtőjük és uruk. Nem futnom kell előlük, hanem feléjük nyomulnom, és akkor összezsugorodnak, semmivé válnak, felszívódnak, mint a pára. Az út hosszú volt, még idáig értem, de megért minden áldozatot. Belátom, semmit ki nem hagyhattam belőle, azóta, hogy elindultam rosár szétszúzott koponyája mellől, a nagyorkánumot rejtő, lopott aranyszelencével. Félni valamitől annyit jelent, mint mágnessé válni a félelem tárgya számára. Ha megszűnt a félelem, megszűnt a vonzás. A részvét még Korinna mellett tartott egy ideig. Azután a felismerés, hogy szenvedése, rémülete, nyomoran nem egyéb, mint szülési fájdalom, amelyben felsőbb világokkal való kapcsolat nélkül tengődő, szerencsétlen démonból emberré születik, akiben azután a szenvedés fénynyé lehet, megszabadított ettől a meddő tétovázástól is. Elhagytam őt, csöndes, teljesen feloldott érzésekkel, mivel még nem tehettem érte semmi mást. Egy tónusú, szelíd, kívülről észrevétlen, befelé terjeszkedő életre volt szükségem, hogy kipihenjem a mágiát, amelyről leszálltam végre, és erőimet összegyűjthessem a legnehezebben meghódítható sík, a mentális síkos tromára. Csupa hamú és csupa fáradtság voltam, Asztrál testemet alig hegedő égés sebek borították. E kialudt, szürke, salakos, alkimista kemencét, egy másfajta tűzzel kellett most a szellemi katarzis fehérizzásáig felhevítenem. Mielőtt tovább nyomulnék az időben, Zsangirárról kell még néhány szót szólnom, mert sorsa figyelemreméltó ábrája a sötét erőkkel való dilettáns kísérletezés veszélyének további életét, amely átvonult néha Korinna szemléletén, a túlsó partról figyeltem a zöld ablakon át. Sokkal áthatóbban, mint testben tehettem volna, annak ellenére, hogy bűnöm felfeszítette homlokomon a harmadik szemet, az atlantiszi mágikus ember szellemi szervét. A test mégis helyhez és időhöz kötött, falakkal vett körül, ami most a küszöbön túl nem korlátozott. Ha érdeklődésem feltámadt Jean, Madame Corti iránt, a gondolaterők terjedésének gyorsaságával hatoltam el hozzá, és úgy nyilvánult meg előttem külső és belső folyamataival, mint röntgennel átvilágított akváriumban egy egzotikus hal. Mivel valóban voltak okkult képességei, de hazug, alacsony önérdekkel átítatott lénye a lét sűrű húzta le, ott vált, az asztrál mélyvíz villamos árammal átítatott hatalmas félszeg úszóinak, halálos hideggel telített szörnyeinek, kivilágított átjáróházává. A fény a mélységben leküzdhetetlenül vonzó, de pusztító hővé alakulát. Az isteni ragyogás bús, távoli visszatükröződésévé. Azért lappan körül minden tüzet a legelhomályosultabb élet is, a vadállatoktól a bogarakig, félelemmel és sóvárgó, szédült vágyakozással. Ez az ő néma, öntudatlan, kétségbe esett imádságuk. Jean lelke terhessé vált az elementál szörnyekkel, egyre több rá, és hatolt be lelki testi szervezetének boszorkány konyhájába, az életműködés hajszál szerkezetei közé. Minden fogantyút más dilettáns karom rángatott benne, míg a nála mohóbb, erősebb akarás odébb nem taszította. Jean a mai orvostudomány szerint a skizofréniának egy sajátos, súlyos állapotába került. Számtalan egyéniség robbant céljel, különféle hangok, törekvések, ijesztő indulatok váltakoztak benne. Egymást mindig acsarkodva gyűlölő, rombolóan ellenséges idegenek rikácsoltak kiszájából. Néha mindkét kezével különböző szöveget írt, és a szájával egészen más szöveget mondott. A legkülönfélébb tevékenységekre kényszerítették. Egyszer arra, hogy órákig a falnak fordulva álljon, ne fogadjon el táplálékot, ne tisztálkodjék, és szükségleteit a szőnyegre végezze. Máskor minden keze ügyébe kerülő dolgot eldugtostadtak vele lehetetlen helyekre, melyeket azután nem tudott megtalálni legtöbbjük fajtalan, undorító ajánlatokkal üldöztette a riadozó cselédeket és a siránkozó, zavarodott kortit. Eleinte, míg társaságba jártak, megszállói hangosan trágár, istenkáromló szavakat mondattak el vele, vallomást tettek bűntényekről, amelyeket állítólag elkövetett. Ellapota egyre súlyosodott. Gyújtogatni, törni, zúzni, rombolni kezdett, majd férjét folytogatta, aki alig tudott élve megszabadulni görcsös ujjai közül, végül ugyanoda került, ahová szegény anyám, a szárpetriébe. Egyszer, kimerült, rövid, szabad pillanatában, fél éber, lázas álomban meglátott engem. Révetegen, kételkedően nyújtotta felém a karját, és kábultan, dünnyögve megszólított. Maga az? Duyé, monsieur a turzel? Üzen valamit a kicsi Korinnának. Nem fogom megmondani, milyen sebes és szürke, majd, majd mondok valami szépet, hogy örüljön. Értelen összerezzent, hangosan, hosszan felsikoltott, mint aki ráeszmél nagy szerencsétlenségére. Segítsen nekem, segítsen nekem az Isten irgalmára, kérem. Maga nem közülük való. El kell torlaszolni a kapukat, míg nem késő. Ellopják az életemet, széttépnek, csukják be, csukják be, oltsák el a lámpát, oltsák el. De tudatát már félre sodorták és letaposták más, tülekedő erők, s szájából mély, reket röhögés buffant fel.